Avui és un dia molt especial. Avui 8 de març es commemora el Dia Internacional de la Dona, una jornada que afortunadament fa més de 8 dècades que la celebrem. Amb motiu del Dia de la Dona, Barcelona ha programat tot un seguit d'activitats vinculades a la temàtica de la dona. El districte de Sant Andreu ha volgut celebrar aquest dia a través de les seves millors armes, la música, l'entreteniment i la cultura, des d'actuacions musicals, tallers infantils i familiars i concursos per a joves, fins a exposicions, tertúlies, col·loquis i projeccions de pel·lícules i documentals. Com podeu veure, hi ha activitats per tots, als gustos i totes les edats, que podreu gaudir durant els mesos de març i abril. L'acte central es farà avui a Can Fabra a l'Auditori del Taller de Músics. A les 6.30 de la tarda es agirà el manifest del 8 de març. I tot seguit, el grup de Calaix cantarà un repertori de corrandes, pas dobles i rumbes. Si us agrada la música i la xerinola, aquest és el pla perfecte. Afanyeu-vos que l'aforament és limitat. Tots els barris del districte faran festa grossa aquests dies i la Trinitat Vella no s'ha volgut quedar enrere. El centre cívic del nostre barri, el punt d'informació i atenció a la dona Sant Andreu, situat a la Trinitat, i el grup de dones també del barri, han planificat activitats molt diverses i atractives. Estigueu ben atents al reportatge d'avui. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FAIM, això tot un poble, que us parla i acompanya Cristina Paniello, Raquel Ballesteros i Jordi Garcia,. Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu. A tot un poble!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 Com cada any se celebra als diferents barris de Sant Andreu tot tots actes relacionats amb Matemàtica de la dona, activitats a les que esteu convidades i convidats. Entre els actes programats, en volem destacar l'acte central del la districte que es realitzarà avui a l'auditori del Taller de Músics, Escola Superior de Músics, Estois Musicals, centrat al estudi del Centre Cultural Can Fabra, carrer del Segre 23-32, a tercera planta i sala 6 i mitja. Hi haurà una lectura del manifest del 8 de març i una lectura també de de Kalash, el grup de música. I atenció perquè aquest dissabte s'inaugura la nova Biblioteca de la Trinitat Vella que du el nom de l'activista veïnal Josep Barbero. Aquest dissabte de 10 del matí a 2 del migdia s'inaugurarà la nova Biblioteca Trinitat Vella eh, Josep Barbero. Amb l'obertura d'aquest nou equipament cultural i de proximitat als veïns de la Trinitat Vella disposen ja d'un equipament bibliotecari. Aquest dissabte, de 10 a 2, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, inaugurarà la nova biblioteca Trinitat en Josep Barbaró, que es troba al carrer Galícia número 16. L'edifici de nova construcció té 1.297 metres quadrats distribuïts en tres plantes que es relaciona mitjançant un pati de triple alçada. El programa d'activitats per aquesta jornada serà de 10 del matí a 2 del migdia a l'obertura de portes, de dos quarts d'11 a dos quarts de 12 a la Sarcavila pel, que, pel barri amb els cacgrossos de Trinitat Vella, els gegantons de Trinitat Vella i la comparsa era ser una vez, a les 11 del matí fins a les 2 als jocs familiars a la plaça de la Trinitat, a les 12 a l'acte oficial d'inauguració a la sala d'actes de la biblioteca i de dotze a tres quarts d'una del migdia actuació de l'animació infantil Pep Callau i els Pepsi-Colen. A tres quarts d'una i fins a, fins a un quart de dues l'actuació de hip-hop dels joves del barri El Club de l'Escutxa. I més notícies per comentar-vos, com per exemple el fet que l'Ajuntament aposta per les xarxes socials per fomentar la participació en el PAM. L'equip de govern de la ciutat, que ha encapçalat Xavier Trias, va donar ahir dimícris el tret de sortida al procés participatiu del pla d'actuació municipal, pam, el full de ruta del mandat, l'element central del qual és un tríptic amb el qual es convida a marcar la importància de les prioritats que ja ha fixat el govern municipal i fer aportacions pròpies. El procés comença formalment avui dijous i s'estendrà fins al dia 3 de maig. Es pot opinar amb els tríptics que es distribuiran en equipaments musicals, autobusos i tramvies, Via, via web a bsn.cat barra o amb el telèfon gratuït 900 226 226 en reunions participatives municipals i en els comptes de Facebook i Twitter amb el hashtag PAMBSN eh, municipals també. I el govern promet contestar que els que facin un mínim de dades personals. En paral·lel al primer tinent d'alcalde, Joaquim Forn, ha explicat que ja han començat les reunions amb els partits en concret amb el PSC per expressar la voluntat de negociar el pla d'actuació municipal. Una vegada amb el PP i puntualment amb Unió, amb Unitat per Barcelona, UPB, i aquesta setmana es veuran amb iniciativa per Catalunya, Verge, Esquerra Unida i Alternativa, unes reunions que Forn marca com a contactes inicials amb els quals expressen la seva voluntat d'arribar a acords. El pla d'actuació municipal del govern municipal compta amb 40 objectius de ciutat, 147, 147 objectius estratègics i 219 propostes d'iniciatives. Si ve en el tríptic, només explíciten 25 prioritats, de les quals els andreuencs han d'escollir 3. Molt bé, doncs continuem repassant algunes de les informacions que hem de destacar el dia d'avui i parlem de que continuen amb èxit les visites guiades de les escoles als comerços de la ciutat. Aquesta nova iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona és adreçada a fomentar el comerç de proximitat i el coneixement dels oficis entre l'alumnat. Atesa a la bona acollida que està tenint el projecte, el consistori ja treballa en ampliar el programa a més escoles i establiments de cara al proper curs. La iniciativa s'emmarca en la sisena edició del programa municipal al comerç i les escoles. Continua amb èxit la primera edició de les visitades guiades d'alumnes a botigues emblemàtiques a Sant Andreu, una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona que té com a objectiu fomentar el comerç de proximitat entre els més joves i alhora mostrar els oficis entre l'alumnat. Fins al moment ja han participat diferents escoles que han pogut conèixer de primera mà la feina d'un forner o el funcionament del negoci d'una ferreteria. El programa es va iniciar el mes de gener i es preveu que finalitzi el mes d'abril. En aquesta primera edició hi participen dos comerços de Sant Andreu, el Forn de la Trinitat i la ferreteria Cofax Sant Andreu. De cal a proper curs, l'Ajuntament ja està treballant per ampliar el programa a més escoles, comerços i distrits de la ciutat.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 Aquesta activitat que es desenvolupa a la ferreteria ECOFAC de Sant Andreu va adreçada als alumnes de cicle mitjà i superior a primària i especialment al primer cicle d'educació secundària obligatòria. L'activitat té una doble vessant, especialment pels alumnes d'ESO. Per una banda mostra com es gestiona una botiga i per l'altra presenta una possible sortida laboral pels alumnes que opten per la formació professional. Molt bé, doncs aquest és el nostre primer repàs a les notícies del dia d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb el nostre reportatge que avui dediquem centralment a aquest 8 de març que se celebra avui, que és el Dia de les Dones. Això serà després d'aquesta pausa. Són dèvies trencats que en de la confusió dels anys ens guien a les fonts originals. Les transaides equivocades i d'Espanya les garrotades, Santa Mare del Déu del Lort, santuari reducte dels bons. Corrent a les muntanyes, veiem les nostres armes, llamps i tempestes, la rebença les fa néixer. On oh, ha la nostra gent, on oh, ha anat la nostra gent, que han perdut entre estrangeix bo amarga, quin atxec espert, que fotut, fotut que era abans, i que trist, que trist que és ara, tant que abans sabia partir, perquè aprofit. Hi ha l'energic Ponem a les muntanyes. veiem lestes armes si tempesttes Arja les. Si vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i doncs, ja tenim preparat el reportatge amb la Cristina Paniello. Avui, dijous de març, es commemora el Dia Internacional de la Dona. Seria impossible parlar d'aquest dia sense anomenar a Clara Zetkin, militant socialista que va proposar instituir el Dia de la Dona com a jornada de lluita pels drets del col·lectiu femení. El nom de Clara Zetkin, al igual que el nom d'altres dones lluitadores, com ara Elizabeth Candy o Helen Bryan, han quedat gravats en la història del feminisme. El districte de Sant Andreu ha volgut reivindicar en el dia d'avui la igualtat d'oportunitats i la no discriminació de les dones i ho ha fet amb una gran festa plena d'activitats als nostres barris. Tots ells, sense excepció, han organitzat un munt d'actes que giren entorn a la cultura femenina, però sense deixar de banda la diversió. Durant els mesos de març i abril podreu gaudir d'exposicions, tertúlies, col·loquis i projecció de pel·lícules i documentals, així com també d'actuacions musicals, tallers infantils i familiars i concursos per a joves. Tot seguit, entrevistarem a Magda Jover, presidenta de l'Associació per les Atenies de Sant Andreu, per conèixer la importància que té el Dia de la Dona pel col·lectiu femení i per comentar també doncs, algunes de les activitats programades al nostre districte. Hola, molt bon dia. Sí? Hola, sí? molt bon dia. Hola, bon dia. Em sents? Sí, em sents. Ah, Després de tants anys lluitant per la igualtat social i laboral entre homes i dones, creus que aquest dret encara és un repte per assolir? Uh, doncs sí sí, sí, s'han aconseguit coses per descomptat. Ara us escoltava i sentia que parlaves de noms uh -huh. uh, destacats relacionats amb aquesta data i s'han aconseguit coses uh, moltes però ens en falten moltíssimes vull dir, no... Uh, ens en faltava tantes que encara que n'haguem aconseguit, sembla que és més el camí que tenim per fer que el que hem fet encara. Eh? Quines coses encara ens falten encara per, per aconseguir? Bé, la igualtat de, uh -huh. de drets no està en absoluta solida. Vull dir, cada dia sentim les diferències en els imports salarials per un mateix treball, dones o homes. Sabem que actualment ja hi ha moltes dones a la universitat, això sí que, que ho hem aconseguit, però després, així és que van eh, creixent amb edat i amb responsabilitats, doncs eh, van disminuint en els llocs de treball d'una certa responsabilitat. Eh, ens falta, ens falta, ens falta molt. Uh -huh. Aquest any el, el programa d'activitats organitzades al nostre districte amb motiu del Dia de la Dona gira al voltant del concepte de corresponsabilitat sí. i precisament doncs, el dimarts 6 de març eh, la vostra associació va col·laborar en una taula rodona sobre sí. aquest tema de la corresponsabilitat sí. Per a aquells ullens que no van poder-hi assistir eh, podries explicar-los eh, doncs, quins temes es van tractar? Doncs sí, la, la corresponsabilitat. Nosaltres, en principi, vam agafar aquest tema perquè el Premi Maria Aurelia Campany d'aquest any de l'Ajuntament de Barcelona uh -huh. eh, bueno, suposo que ho sabeu o que ho deu haver dit cada any Barcelona estableix en el dia d'avui un, un concurs de treballs relacionats amb, amb alguna cosa del que estem parlant no? d'aconseguir per les dones, i aquest any ha estat sobre la corresponsabilitat. Ens va semblar un tema molt capdalt i que si, si funcionés la corresponsabilitat, tot l'altre ja seria assolint d'una manera potser més fàcil. Vull dir, del que es tracta en principi és de tenir les mateixes responsabilitats o d'assolir les mateixes responsabilitats als homes que les dones. Uh, si la dona està en el món del treball que no li caigui com un càstig arrossegar la feina de la casa, sinó que la feina en la cura de la, de la família i la feina de la casa és cosa de dos. Uh -huh. Pensem que que la corresponsabilitat no, no és qüestió de gènere, és, és, és cosa de, de tota la família en, a la l'allar i, i d'un gènere i de l'altre fora de l'allar. Vull dir... Uh, en la tertúlia aquesta que, que tu has dit i que, uh -huh. llàstima, que no en puguem parlar com per fer-ho avui, que així cridaríem a més gent uh -huh. que ni que havien havia més, uh, va estar molt bé perquè o sigui, vam convidar cinc dones uh -huh. de procedents de diferents àmbits, per exemple, la, la pura Badenas d'ensenyament, la Carme Braulio, que ha treballat a l'Àfrica, concretament al Camerún, Uh, hi havia una dona que havia treballat a Can Fabra <coughs> i que arrel del seu treball uh, s'ha especialitzat en el treball de les dones del segle XIX. Uh, hi havia una altra dona que venia del, de, del treball familiar i la vida quotidiana i que mm, s'ha espavilar tota sola, que, fent pujar un fill amb dificultats, uh, va a l'escola d'adults com a alumna amb tan profit que ara ja és professora vaja, diferents mm -hmm. sí, després una actriu també una actriu d'aquí Sant Andreu sí, la, la Carme Abril sí, no? mm -hmm. i eh, les va conduir una jove periodista esplèndida, la Jordina Tarré, no mm -hmm. sé si la coneixeu si és sou del mateix àmbit mm -hmm. ho va fer esplèndidament eh, doncs ens van, ens van explicar els seus punts de vista i les seves experiències sobre aquest tema i, clar, el fet de provenir de diferents àmbits va enriquir molt la tertúlia. A més a més, van estar, ja et dic, esplèndides, amb senzillesa, amb sinceritat, uh, molt bé, molt bé, molt bé. Al final va intervenir una mica el públic uh -huh. i ens va semblar interessant. Uh -huh. La vostra entitat, Palas Atenea, porta molts anys involucrada en les activitats planificades en el Dia de la Dona? Sí, sí, sí. Clar, o sigui, des del principi, ara no, uh -huh. em sembla que va ser finals del 90, que va començar per les Atènia, uh -huh. eh, amb una primera etapa. I quins tipus d'activitats? La d etapa que la vai prendre, la vaig agafar jo, va, començar el 2004, uh -huh. clar, els hem d'associació de dones, doncs, tant el 8 de març com el 25 de novembre, Mm -hmm. Són dades que, que, que creiem que hem de treballar Clar. i hem de fer mm -hmm. coses. No? Quin tipus d'activitats he organitzat al llarg dels anys? Doncs en principi fem xerrades sobre temes en general amb, amb aire femení, però, però també amb aire social general. Mm -hmm. eh? Vull dir, no sé, aquest any hem fet les dones inuïts, els esquimals, Uh -huh. Va venir un noi que és antropòleg i especialista i ens va explicar. Mm, fem venir escriptores uh -huh. o escriptors. Ens va venir el Baulenes, Enes, que, que és d'aquí al barri. Uh -huh. mm, sempre posant-li alguna que tingui que veure amb el món de la dona, uh -huh. sense escloure a ningú, per descomptat. No. Però, clar, la nostra finalitat si és una associació de dones. Aquesta, uh -huh. no? I per què creus que són tan necessaris els espais dedicats a les dones? Doncs precisament per lo que dèiem en principi, que hem de, uh -huh. encara hem d'escalar molt per arribar al cim. Uh -huh. I creus que el teixit associatiu de les dones és molt extens al districte Sant Andreu? Clar, no sé si és molt o poc. Uh -huh. Hi ha teixit associatiu, hi ha, hi ha les, les que reivindiquen per les dones vídues, que són unes dones que tenen molt i molt mèrit, en general dones grans, però que, que ja fa anys que treballen moltíssim per aconseguir una una paga digna per a les viudes, uh -huh. hi ha les de lactància materna, hi ha ui, les de mirada de dona, les nostres companyes veïnes, uh -huh. que també fan una feina important a la segrera. Uh -huh. N'hi ha diverses, n'hi ha, sí. Uh -huh. I ja per últim, quins actes així programats per comemorar el Dia de la Dona en recomanaries? Per uh, Veure, és que ja se n'han fet alguns. Mm -hmm. Sí, però avui, alguns queden, dels que... Eh? Alguns... El d'aquesta tarda he sentit que vosaltres hi ja Sí, ja... exacte, l'acta de... central. Sí, sí. he vist que aquí el, a Trinitat la Maria també ha preparat unes quantes coses. Sí, no? després parlarem amb ella, exacte, sí, sí. sí. A veure, falta... Bé, bueno, eh, he vist que encara, encara no l'he vist, presentit que hi ha els pintors, no, no només pintores, els pintors de Sant Andreu uh -huh. han, han fet una exposició que diuen Anels Violetes, sí. eh, que està al, al Centre Cultural Can Fabra. Uh -huh. eh, el dia 12 eh, hi haurà un altre... No, no, el dia 15, perdona, el dijous que ve uh -huh. s'inaugurarà una altra exposició també a Can Fabra uh -huh. eh, d'una noia que nosaltres coneixem força, diguem que simpatitzant de la nostra associació, uh -huh. la Maritgell Moner, aquesta uh -huh. serà llibres a les mans, serà entre dona i entre lectura, perquè com que quedarà entre mig dia de la dona i, i Sant Jordi, uh -huh. doncs s'abarcarà una miqueta. Aquesta la recomano, la coneixo jo, uh -huh. he vist diverses coses seves i és una cosa molt maca. Doncs tant Bé. de que s'animin els nostres oients. Esperem. Eh, Magda Jove, moltes gràcies per la a teva vosaltres. participació. Moltes gràcies. Bé, adéu, adéu. La Magda Jove ens ha introduït algun acte molt interessant per, eh, per començar a obrir boca. Si sou del que us agrada la poesia i la literatura, esteu de sort. L'Auditori de Can Fabra us ofereix el dilluns 12 de març a les 7 de la tarda un recital de poemes i escrits de dones de països diferents que rendeixen tribut a totes les persones, siguin dones o siguin homes, que han lluitat per la pau i la llibertat de tots. Si aquest pla no us acaba de fer el pes, no patiu, perquè n'ien molts més. N'hi ha un, per exemple, de molt atractiu que val la pena esmentar. Totes les zones del barri del Bon Pastor i d'altres barris del districte podeu participar creant un nou manifest de la dona, però per participar-hi heu d'anar al centre cívic del Bon Pastor, aquest divendres 9 de març, a les 5 de la tarda, i respondre un formulari que conté dues qüestions. Quins drets reivindicaries per la dona? I qui aporta la dona a la societat? Cada formulari i es depositarà en una espècie d'urna i amb la suma de tots es crearà un nou manifest de la dona, un manifest propi adaptat a les idees i opinions dels andreuencs, una experiència molt enriquidora, la veritat. Fins ara hem comentat activitats que tindran lloc al barri de Sant Andreu, la Sagrera i el Bon Pastor, però i a la Trinitat Vella? Quins són els actes que s'han organitzat a casa nostra? qui ens donarà resposta a aquesta pregunta és Maria Blanco, tècnica del Punt d'Informació i Atenció a la dona del districte de Sant Andreu, anomenat també Piat, que s'ubica al Centre Cívic de la Trinitat. Hola, molt bon dia. Bon dia. Durant la jornada d'avui i els propers dies presentareu dues exposicions vinculades al col·lectiu femení i també es projectarà, es projectarà un documental al Centre Cívic de la Trinitat. Ens podries explicar més a tall aquests actes? Doncs sí. Mira, en primer lloc eh, el que farem és una exposició de part d'un estudiant de Belles Arts que s'ha dedicat a, a fer quadres i obres d'art eh, sobre la dona, sobre el seu punt de vista. És un punt de vista molt, molt específic, molt particular i com, i com és una nova definició de la dona també, doncs volíem donar-li aquest espai. Llavors aquesta, aquesta exposició començarà el dilluns eh, vinent, el dia 12... I eh, el dia 13, el dia següent, farem la presentació on vindrà la mateixa noia a explicar doncs una mica la seva obra i per què, per què és com és i, i també bon, faran min, un miniconcert per, bueno, per, per donar un toc més lúdic a l'exposició. Ella es diu Marta Bassart i ens encantaria que us poguéssiu passar pel Centre Cívic de Trinitat Vella per veure-ho. Mm -hmm. mm -hmm. Després també tenim el, el documental, com uh -huh, d'elles, sí. que ho, ho, ho visionarem també aquí al, al Centre Cívic, uh -huh. el dia 22 de març per la tarda, a, a les 6. Uh -huh. I, i bueno, aquest és un documental nou que ha sortit, que es, es diu Indomables, una història de mujeres libres, que bueno, ve a rescatar doncs, eh, el, el camí que van fer unes dones feministes que era, el seu objectiu era alliberar-se d'estar de, de bueno, de, al servei dels homes per, i de la ignorància, per així dir-ho. I van fer la seva, la seva lluita a poc a poc i en aquest documental l'exposen. Llavors, uh -huh. la nostra idea era visionar aquest documental a tot, a, i deixar-ho veure a totes les persones que estiguéssim interessades <coughs> perdó, i, i després doncs, debatre una mica, a veure què, què podem treure. Uh -huh. Sabem ah, bueno, sí. no, perdona, continua. No, a més, eh, a part d'aquesta exposició i el documental A part també estem fent un cicle de, de, de xerrades d'autoestima i de meditació A càrrec de la Maite Bayona Que és una, una veïna d'aquí de Trinitat vella de tota la vida eh, I, i bueno, ella és el segon cicle de, eh, un segon cicle que fem L'any passat van fer el primer cicle Que era d'acord a, a un llibre que ella havia publicat que es deia Conquista tu felicidad i van fer deu sessions eh, on la gent venia escoltava un amic el, el que deia la, la Maite explicant, explicant parts del seu llibre i també doncs era, era més pràctic, era com un taller d'autoestima que es podia venir en, des, de, des del principi o bé a sessions eh, diverses no? i ara ho estem com ha tingut molt d'èxit ho estem tornant a fer i el divendres eh, aquest no, el vinent tindrem tindrem l'ocasió de veure-la -lo una altra vegada a les 7 i després, eh, 15 dies després, tornarà a venir. Si us passeu pel centre cívic, podem donar més informació. Mm -hmm. doncs, doncs així ho recomanem als nostres oients. Mm -hmm. Sabem que ahir el centre cívic de la Trinitat, precisament a les 7 de la tarda, hi va haver una xerrada adreçada als joves mm -hmm. en la que es va parlar sobre la perspectiva de gènere. Mm -hmm. eh, quins són els punts així, més rellevants que, que es van tractar en aquesta xerrada? Bé, bueno, eh, va ser una, una xerrada organitzada amb el, amb el punt GIP de Sant Andreu, el, el punt Jove Informat i Participa, uh -huh. i vam quedar en què ens bueno, donaríem l'espai a que vinguessin els joves que volguessin assistir per parlar de perspectiva de gènere. I llavors van venir unes 15 persones, eh, nois i si noies ja entre 10 i 15 anys, i, i bueno, eh, a, a partir dels que, del que és, ens exposaven què sabien i els dubtes que tenien van començar a debatre. I, sobretot, va sortir molt el tema d'estereotips. No? Uh -huh. Van proposar, eh, abans de que vinguéssim, a la, a, la, bueno, a la coordinadora del servei li, els, li, li van dir a veure si podíem portar cada un dels nois i noies un objecte que crei, creiessin representatiu de l'altre gènere. Uh -huh. I llavors, a partir d'aquí, doncs, vam fer una roda, cadascú va explicar eh, per què havia escollit l'objecte que havia escollit i, i bueno, vam analitzar el perquè, Eh, es creia socialment que aquest objecte era més adreçat a dones o més adreçat a, a homes, no? Uh -huh. L'objectiu de la xerrada era més que res que reflexionessin sobre el tema i que no es quedessin només amb, amb, bueno, amb, lo, amb lo superficial, sinó i indagar una mica més, més endins no? el que comporta la perspectiva de gènere, que comporta moltes coses. mm uh -huh trencar una mica així amb els estereotips no? Sí, sí sobretot sí. uh -huh. eh, Referent una mica al funcionament del vostre, del vostre espai eh, les veïnes que recorren al PIAT d'aquí de Sant Andreu reben informació formació i assessorament també sobre aquells temes que, que són del seu interès ja siguin personals o laborals a més també de rebre una orientació jurídica i psicològica, i psicològica però les veïnes també recorren al PIAT simplement potser només per reunir-se i agrupar-se amb altres dones no? A veure, nosaltres us recomanem Creiem uh -huh. que quan les dones s'agrupen entre elles mateixes creen molta força i, i, i s'empoderen unes a les altres. No? Uh -huh. És una cosa que passa sempre sí o sí. Uh -huh. Llavors sempre ho recomanem. I a més de recomanar-ho, ho, fa, ho facilitem. Intentem posar-les eh, en coneixement unes amb les altres, eh, oferir-les un espai, oferir-les documentació... Eh, el que elles vulguin una mica a la carta, no?, però sempre intentant això, que, que es, es reuneixin, que parlin, que comparteixin uh -huh. i així, doncs, creiem que la, la riquesa experiència de cada una d'elles es multiplica, no? Uh -huh. Quin és el perfil d'usuària que rebeu? No, ten, no hi ha un perfil concret, eh, de, de fet, eh, totes, tot tipus de dones passen pel, pel piat, des de joves fins a més, més grans de totes les nacionalitats, eh, uh -huh. de, de tot, inclús també d'estatus. No? Eh, l'estatus també doncs, depèn una mica de quin piat sigui, de piat de Sarrià, piat d'Eixample, de piat de Sant Andreu, no? però uh -huh. precisament en aquest piat, que és el piat de Sant Andreu, doncs l'estatus és, és, és totalment variable, igual que les edats, igual que tot, no hi, no hi ha un perfil concret. Uh -huh. I davant d'un cas, de, per exemple, de violència de gènere, com actua el piat? Doncs el PIAT es situa en el, en el moment de la, de, la, eh, bueno, de detectar el problema, d'informar sobre el procés uh -huh. i de contenir també, si la dona se sent molt malament i tal, intentem empoderar-la una mica, eh, fer-li saber quin, a quin procés, a, a, a, a què està patint, quin procés és el que té per poder sortir d'on està, quines possibilitats n'hi ha i preparar-la per, per fer una derivació com cal, no? Uh -huh. eh, nosaltres no, no atenem eh, pròpiament dit als casos de violència, però sí que donem aquesta primera atenció, per així dir-ho, no? Eh, informar, contenir i, sobretot, derivar després a servei social, CEAT, bueno, els serveis que, que, que estan destinats a aquest, a aquest objectiu, que és la intervenció pròpiament dita de, de la dona maltractada, no? Uh -huh. i ja ho havies una mica també comentat eh, prèviament però quins beneficis eh, aporta realment aquest servei municipal d'orientació a les usuàries tant des del punt de vista personal com social doncs eh, l'objectiu principal és donar les un espai eh, on puguin venir, parlar plorar eh, demanar consell, el que sigui sobretot intentem oferir un espai on elles, amb nosaltres no ens sentim jutjades que a vegades doncs, és això del que fugim, no?, uh -huh. I, i, bueno, i intentem, doncs, ser el més pròxim possible, eh, que se sentin molt bé, i sobretot també fer-les una mica de, de mirall, no?, fer-les veure, doncs, la capacitat que tenen per haver superat tantes coses, perquè, clar, que pots trobar amb casos de tot tipus, no?, llavors uh -huh. intentem, doncs, donar-li aquest feedback, no?, de, per, per empoderar-la, perquè senti millor, llavors eh, complim moltes funcions, eh? donar aquest espai i una vegada aquest espai està donat doncs eh, tractem a la dona segons les necessitats que tingui, si ella vol doncs, necessitats, té necessitats laborals, té necessitats personals, eh, vol acompanyament psicològic, vol assessorament jurídic eh, o vol un espai on poder parlar de tant en tant doncs tot això intentem oferir-li Uh -huh. i per les zones que vulguin anar al pillet de Sant Andreu eh, podries dir el... bueno, sabem, sabem que està aquí al carrer Foradada, número 36 de la Trinitat i l'horari d'atenció podries sí. dir-lo estem aquí com dius al centre cívic de Trinitat Pella, a la uh -huh. primera planta i tenim horari d'atenció els dilluns, dimecres i divendres uh -huh. de 9 a 12 del matí uh -huh. i després dues tardes a la setmana que són els dimarts i els dijous de 4 a 7 d'acord uh -huh. uh -huh. Doncs, Maria Blanco, moltes gràcies per explicar-nos el funcionament també del PIAT mm -hmm. de Sant Andreu i també per explicar-nos doncs el programa d'activitats del nostre barri. Moltes gràcies, gràcies. i felicitats a totes. <laughs> gràcies. Adéu. La Trinitat Bella vol celebrar i viure el Dia Internacional de la Dona amb molta energia i il·lusió. Tant és així que, a més dels actes organitzats pel Centre Cívic i el punt d'informació i atenció a la dona, el grup de dones de la Trinitat ha planificat una gran festa per al dia d'avui. Ara, fa 29 anys, concretament, naixia aquest grup de dones dins de la comissió de festes del barri. Però anys després se'n va desliga i va passar a ser una entitat independent. Des dels seus orígens fins al dia d'avui s'ha dedicat a ajudar les dones del barri de forma desinteressada i altruista. En un local del carrer Mare de Déu de l'Horda, número 2 10, aquest grup de dones es reuneix per dur a terme cursos de manualitats, patchwork, cuina i costura. Les classes són impartides per les mateixes integrants de l'associació que també s'aplegen per anar d'excursió o a celebrar diades destacades, com ara la Castanyada, la Cavalcada de Reis, el Carnaval i el Dia de la Dona. Per conèixer amb més profunditat la gran festa que ha organitzat aquesta associació en com a commemoració el dia d'avui, en uns momentets podrem parlar amb Maria Ordiales, que és la presidenta del grup de dones d'aquí de, de la Trinitat Vella. Doncs sí, hem de dir que aquest grup de dones d'aquí de la Trinitat Vella va, va rebre un premi no fa gaires anys i la veritat és que va, va ser rebut al mateix Ajuntament de, de Barcelona a la, a la plaça Sant Jaume i cal doncs, valorar aquestes, aquestes actuacions, aquestes activitats que es realitzen la, el grup de dones de la, de la Trinitat Vella amb qui d'aquí una estona tindrem l'oportunitat de parlar amb elles i que ens ofereixin doncs, quines són les activitats que tenen pensades de realitzar aquests dies en què doncs, les dones han, han de ser i són les protagonistes. tots, els, bueno, tots els, els, set, els set barris tots s'han involucrat moltíssim en aquest dia de la dona per organitzar un munt d'activitats. Però ara mateix, després de parlar sobre les activitats de Sant Andreu, de la Sagrera i del Bon Pastor, ara ens centrarem amb en les activitats'aquí de, de, de casa nostra, del nostre barri. I llavors parlarem amb Maria Ordiales, que és la presidenta, com hem dit abans, del grup de dones a la Trinitat. Hola, muy bons dies, Maria. Hola, bons dies. Eh, qui activitates estais preparando per al dia de hoy, Maria? Pues mira, estamos preparando aquí en el pabellón polideportivo de la piscina de aquí de Trinitás... Uh -huh. ...estamos preparando una merienda para esta tarde, para las señoras, uh -huh. para unas 150 que esperamos... ...que viene una orquesta de músicos y preparamos un merendar de bocadillos y sangría... ...bocadillos de chorizo, de queso y un poquito de pastel también de postre... Uh -huh. ...rifamos un centro de plantas muy bonitos... ...que se lo rifamos con unos numeritos que damos... ...y a cada señora le damos un detallito... Uh -huh. ...le hacemos un regalito a cada señora... Eh, ...estamos aquí desde las cinco y media... ...que entrarán todas las señoras... ...hasta eso de las nueve o así... ...hay una merienda, ya te digo, grande... ...y luego después hay baile hasta las nueve de la noche... ...las señoras se lo pasan uh -huh. bomba... Claro. ...muy contentas todas... ...y hoy... No podemos hacer otra cosa porque estamos aquí desde las nueve y no podemos hacer otra clase, digamos, de actividad, sabe Ya, imagino. Si tenemos todo uh -huh. el día, pues estamos aquí siete personas desde las nueve. Porque, oye, son 270 280 bocadillitos lo que tenemos que hacer. Uh -huh. O sea, que el trabajo es bastante grande. Y todo el mundo sí, está sí. está invitado, ¿no? En principio, todo, todo el, mujeres, todo el mundo hombres, de, jóvenes, pequeños... el del barrio... Solo mujeres, hombres no, ¿eh? Vale, hoy no. Vale, vale, Solamente vale, tenemos vale. los cuatro músicos, hombres hoy Vale, no vale, vale, vale, vale. Eh, Tenemos invitada gente y viene gente también de fuera. ¿eh? Uh -huh. Porque aquí en la piscina... ...viene gente de Santa Coloma, de San Andrés y de todo... ...o sea que va a venir gente no solo del barrio... ...sino también de fuera del barrio... Claro. ...que son uh -huh. socias de aquí... ...pero digamos que está abierto a toda la gente del barrio... ¿eh? Uh -huh. ...sin discriminación de nadie... ¿eh? Claro, ...lo mismo claro. que sean de donde sean, del país que sean... ...esto lo tenemos abierto para todo el mundo... ¿eh? Uh -huh. ...y las extranjeras también se lo decimos... Uh -huh. ...que bajen, que vengan... ...y un poquillo esto... ...pero yo ya he conquistado algunas... ...y creo que esta tarde... algunas fajarán me la han prometido... Vale. ...a ver si tenemos un poquito de suerte... ...y hacemos una buena tardecita, ¿eh? <risa> Tal como decías... ...en estos momentos... ...aún estáis trabajando... ...en los preparativos de, de, de, de la fiesta... ...¿desde cuándo lleváis preparando... ...todo... todo ...bueno, toda esta fiesta? Los preparativos... Eh, sí. ...hoy estamos aquí preparándolo abajo... ...pero los preparativos... ...empezamos antes de ayer, <risa> ...ir comprando cosas... ...y ir ya acumulando cosas... Uh -huh. ...y los encargos que teníamos hecho... y es que es una faena enorme, claro, no, no te imagino. figuras, ¿eh? ¿Y es cuan, horroroso. ¿Y cuántas mujeres han participado en este en todo este trabajo? ¿Cuántas estáis eh, aquí organizando? En todo este trabajo, esta mañana siete y tarde nos vendrán a ayudar nueve, nueve personas. Uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, bueno, ya son bastantes. Y nos han traído ya las mesas, las sillas, el escenario... En fin, un trabajo enorme, pero bueno, lo hacemos con gusto porque llevamos ya, uh -huh. me parece que 25 años haciéndolo uh -huh. Y relativamente lo llevamos un poquito por la mano ya claro Somos un poco profesionales ya para esto, <risa> de tanto tiempo ¿eh? En el Grupo de Adonas, ¿cuántas eh, voluntarias sois? Digo, que digo que hacen los talleres, ¿sabes? Los cursillos Pues mira, tenemos, que hagan talleres tenemos más de 60 personas, uh -huh. mujeres todas Bueno, uh -huh. quitando el cocinero, que el cocinero es un hombre, que es el que nos da la clase de cocina tenemos los lunes tenemos trabajos manuales, los martes hay bueno, que hay cuatro clases, los miércoles hay cocina, los jueves hay costura y uh -huh. otras son clases también de hacer patchwork y entre ¿Sí? todas unas 60 o 63 me parece que hay este año. Uh -huh. Muchas mujeres, eh, están estamos muy abiertas, las mujeres contentísimas del barrio porque hay muchas señoras que les sirve un poco de distracción. Uh -huh. Hay algunas ...pobres, que están viudas, que están un poco deprimidas... ...y a todas las llamamos, venid para venir venid una tarde, a hacer algo... ...porque hace falta, hay señoras que lo necesitan, ¿eh?... Sí. ...salir un poquito y luego para Navidad... ...solemos hacer un pica-pica con puertas abiertas... ...para, digamos, atraer un poco a, un poco del barrio, sabe uh -huh. ...y para finales de curso, pues también hacemos puertas abiertas... ...un poquito de pica-pica... ...y no solo para los talleres... ...sino abierto al barrio... ...para toda la que quiera entrar, eh... ...claro... ...estamos uh -huh. completamente abiertas al barrio, eh... ...y bueno, ¿por qué crees eso lo que decías, no?... ...que las vecinas se sienten tan a gusto... ...en este grupo de donas ...yo creo que sí... ...porque precisamente tenemos unos locales... ...que los nuevo hace cuatro años... ...que se inauguraron, bueno... ...que no los prepararon... Uh -huh. ...y son unos locales muy majos... ...y bastante cómodos, eh... Uh -huh. ...la gente cuando viene... ...ya el cocinero se quedó... ...y dice que bajo todo y que... ...porque claro, hacer todo nuevo... Y lo uh -huh. tenemos muy bien acondicionado y, y se siente muy a gusto, ¿eh? Uh -huh. Muy a gusto se siente toda la gente. No es porque lo diga yo que soy la presidenta, pero la verdad es que la gente está muy conforme, ¿eh? Ajá. Y en el grupo de eh, en principio las clases están están están impartidas por las mismas integrantes, ¿no? De la asociación, la... A, veces, a veces te oigo un poquito mal. Dime. Mira, ah. digo, las clases de las clases que hacéis de, de, de, de, de cursillos, ¿no? eh, están in, impartidas por los mismo por las mismas integrantes, ¿no? De la asociación. Las mismas mujeres que van a hacer los talleres son las que dan las clases, ¿no? Bueno, no, las que vienen a los no hay una profesora en cada clase. Uh -huh. Hay una profesora que tenemos en clase, sí. Ah, y también se me olvidaba decirte, también damos charlas junto con el centro médico aquí abajo, con el CAS de los médicos, uh -huh. también hacemos charlas, ¿eh? Ah, vale. Con los médicos, a veces uh -huh. de cocina y, bueno, de todo. Han venido abogados, han venido psicólogas y unas tres o cuatro charlas al año solemos hacer y con, también conjuntas con el centro cívico. Uh -huh. El centro cívico, el CAS de médicos y el grupo de dona lo hacemos uh -huh. todo eso junto así... ...también colaboramos... ...no sé si lo sabes... Uh -huh. ...con los mercadillos que hacen con el Pare Manel... ...que ah, es tan sí. famoso aquí en el barrio... Uh -huh. y, ...y estamos también metidas en el ropero de algunas de ellas... ...en el ropero y luego en todos los mercadillos que se hacen... ...para el Pare Manel también... ...vamos uh -huh. a la asociación de vecinos cuando son las fiestas... ...colaboramos con mis de fiesta... ...también cuando son las fiestas les vamos a ayudar también a ellos... ...o sea que de trabajo... ...vamos siempre, pero vamos, a tope... Sí, ¿no? ya, ya, ...pero ya pero oye, con gusto, ¿eh?... Ajá. ...estamos las entidades muy unidas... ...y yo encuentro que es cosa muy familiar y muy bonita, ¿eh?... Eso ...tenemos nuestros ratos de, de mucho trabajo y mucho nerviosismo... ...pero bueno, yo creo que la recompensa también vale la pena, ¿eh?... Uh -huh, ...de hacer una labor así... ...o yo por lo menos me lo pienso así, ¿eh?... Uh -huh. ...todas voluntarias somos... ...todas voluntarias, aquí no hay nada de por medio ni nada... Uh -huh. Sin ánimo de lucro tengo una cosa. Pues muchas gracias María por atendernos pues y Pues nada, seguro vosotras. que todos los vecinos de la Trinidad Bella que asistan a bueno, a esta fiesta se, bueno, disfrutarán No podí pagar no esta tarde ninguna, ¿no? Ya, ya, ya, ya lo intentaríamos ya ya, a, ya. Ver, a, ver, a ver si podemos ya nos acercaremos. Vale, vale me lo decís si <risa> Vale, vale. Venga. Te confirmamos. Muchas, muchas gracias, gracias María. Eh. Muchas gracias. gracias a ti, adiós, adiós. Nosaltres només us hem ofert un petit tast de, de les activitats que trobareu aquests dies a Sant Andreu. Per consultar tot el programa d'activitats dedicades al dia de la dona, dirigiu-vos al Consell de Dones del nostre districte, que es troba al carrer dels Segadors número 2, a la quarta planta. I si ho desitzeu, doncs, també podreu consultar aquest programa d'activitats a la pàgina web wwwbcncat www.bcn.cat.santandreu. I ja per concloure, eh, és important recordar que el 8 de març no és un dia en el què les dones reclamem uns drets especials, simplement reclamem els drets que ens corresponen. Reivindicar el Dia Internacional de la Dona no és altra cosa que reivindicar la igualtat de drets per a tots, sense distinció de sexes. Doncs sí, Cristina, recordem uh, l'activitat d'aquest vespre que organitza el grup de dones de la Trinitat. Uh -huh. bueno, hi haurà un on... berenar, ens han dit... Ara comença... El Brenà començava en principi dit a la tarda a les, a les 6 i, i, i mitja o una mica abans i després doncs, bueno, eh, bàsicament la festa s'allargarà fins a la nit amb un ball també que, que també han organitzat. Vull dir que equigin ja directament doncs, des de la tarda. Eh, I ha ja, exacte doncs, el poli esportiu eh? i ja, doncs, la festa s'allargarà fins, fins a la nit. Ja. Molt bé. doncs avui hem parlat del Dia de les dones avui 8 de març, i després d'aquesta petita pausa que farem ara mateix parlare, continuarem parlant d'algunes de les activitats que fins ara doncs, no hem mencionat però que val la pena de mencionar-les, de que es realitzen avui de 8 de març Dia de les Dones. Ara feu una pausa, anem a escoltar una mica de música i tornem. la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Abans hem dit que Sant Andreu celebra aquest 8 de març, Dia de les Dones. Com cada any se celebra en els, els diferents barris de Sant Andreu, tot acte relacionats amb la temàtica de la dona, activitats a les que esteu convidades i convidats. Sí, doncs entre els actes programats han volen destacar l'acte central de districte que es realitzarà avui a l'auditori del taller de músics a l'Escola Superior d'Estudis Musicals que es troba al centre cultural Can Fabra del carrer del Segre número 23-32 a la tercera planta. Això serà a les sis i mitja amb la lectura del manifest del 8 de març i l'actuació del grup de calaix. Uh, veus i percussions van a càrrec de Gemma Pla, Laia Pedrol, Marta Monzó i Mireia Mena, que ens electaran amb un repertori de corrandes, pasdobles i rumbes. Una polifonia de veus que vindrà acompanyada de percussions i d'instruments tradicionals, com ara cimbomba, castanyetes, pandereta, els quals ens portaran el goig de cantar i el goig de viure. I recordeu que l'aforament és limitat. Avui i demà al Centre Cultural Can Fabra eh, del carrer Segre número 2432 a la sala d'exposicions concretament hi haurà la, la inauguració eh, de l'exposició. Eh, anels Violetes, del grup de, de pintors de, de Sant Andreu, que és una entitat configurada per dones i homes que reivindica el 8 de març per aconseguir un món igualitari en oportunitats, drets i deures, un món en pau sense camina de discriminació per raó de sexe. L'horari de l'exposició és dilluns, dimecres i dijous i divendres de 10 del matí a 9 del vespre i els dimarts de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre. Els dissabtes també podeu també assistir-hi, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Doncs dir-vos que avui, de i dissabte, a la Biblioteca del Bon Pastor, el carrer Estadella, ja, número 62, es parlarà de les dones, trencant esquemes, una mostra documental a la Biblioteca del Bon Pastor. Cada dia trobareu també a la Biblioteca Ignasi Iglesias, del vestíbul, al carrer Segre 24 32, l'exposició documental de Mafalda a Woman. Són minyetes en femení i, i ho trobareu a la Biblioteca Ignasi Iglesias, ja hem dit. Doncs avui al Casal de la Gent Gran de Sant Andreu també trobareu també doncs, eh, una altra activitat. Eh, al el, bueno, aquest Casal de Sant Andreu està al carrer Gran de Sant Andreu eh, i podreu disfrutar també d'un concert coral a càrrec del grup eh, coral del Casal. I la a més a més es presentarà també hi haurà una presentació del PIAT del punt d'informació i atenció a la dona a càrrec de Maria Blanco amb la de tècnica del punt d'informació i atenció a la dona i ja hem abans amb ella, i una xerrada que també hi haurà eh, anomenada Savieses, a càrrec de la Fundació Aroa, eh, i hi per després doncs, el teatre, eh, hi haurà doncs, també un espectacle del teatre del grup eh, del casal i Show i un recital de cançó amb una, com a cloenda, amb una tòmbola, i tot això, doncs, eh, podreu, doncs tot això disfrutar-ho al casal de, de gent gran de Sant Andreu. Que es troba al carrer Gran de Sant Andreu, número 18-20, uh -huh. i aquest acte es realitzarà de 4 i mitja a 7 de la tarda. Exacte. Uh -huh. I més coses per comentar-vos? Demà al casal de gent gran de Mossèn Clapés, al gran de Sant Andreu, número 467, a les 6 i mitja, trobareu estereot estereotips a la pantalla, una xerrada a càrrec de Gemma Cànoves, Sau, una psicòloga clínica i psicoterapeuta. Això és el casal de gent gran, mossèn Clapés. I a més, demà hi ha una activitat relacionada amb les dones a l'espai Jove Garcilaso. A l'espai Jove Garcilaso, del carrer Garcilaso número 103, eh, hi haurà un concurs de fotografia amb el mòbil eh, i motiu, exactament a motiu de, del 8 de març del Dia Internacional de les Dones. Llavors la fotografia al eh, concurs podreu assistir hi però eh, fer les fotografies i posar la temàtica de les fotografies es pública la mateixa tarda. Així que la inscripció del concurs serà de l'1 eh, el dia 9 de març i, i, bueno, i podreu assistir-hi doncs, de 5, i mitja, de 5 perdó, a 7 i de la tarda a l'Espai Jove Garcilaso per fer doncs, aquest concurs i els requeriments és que sigueu joves entre 14 i 18 anys la participació és individual, ho ve de grups de màxim 4 persones i el punt de trobada doncs, és a l'Espai Jove Garcilaso a les 5 de la tarda, com ja us hem dit i les fotos es penjaran a la mateixa tarda en el mur del Facebook de l'Espai Jove al final de la tarda, abans de les 9, de la nit es farà públic el guanyador o guanyadora del concurs això realitzarà a l'espai Jove Garcilasso, el carrer Garcilasso número 103, i aquesta activitat du el nom de Fes la foto i posa el lema. Uh -huh. I més coses per demà. Si sí, el Centre Cívic Bon Pastor, en commemoració del Dia Internacional de les Dones, ens ajuda a crear el nostre manifest. Pots anar al Centre Cívic i celebrar junts el dia, la dia amb tallers i, i disfrutar aquesta taula també al Centre Cívic Bon Pastor, xarxa jove. També hi ha activitats relacionades amb les dones aquest dissabte, concretament al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, del carrer Arquimades, número 30... Hi haurà doncs, també eh, un, un espectacle a les sis i mitja en què un cafè, podreu disfrutar d'un cafè amb Ramona Violan i Xavier Cordomí, investigadors i promotors de la cultura popular d'arrel tradicional. Amb la Ramona i en Xavier parlarem del paper que ha tingut i té la dona dins la cultura popular eh, catalana. Doncs, tot això al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. I dissabte, al Casal de Barri i Congrés Indians, al carrer Manigua 2535 de, 7, de 5 a 8, Celebrem el Dia de Dona amb una sessió de compta i talla infantil, Artur i Clementina. Un programa de tallers i activitats per a infants i famílies a càrrec de Núria Campuzano, que només us costarà un euro i és per a adults i infants. L'eformament és limitat, és necessari confirmar assistència enviant un correu electrònic a congressguioindians.com o trucat al 93 351 39 53, o bé al mateix casal. Doncs això serà el casal de barri de Congrés Indians. I fins aquí doncs, la nostra... Agenda d'activitats relacionades amb el Dia de la Dona. Continuaran després del dissabte doncs, més activitats, però en tot cas la setmana que ve ja us els acabarem de, de concretar. Ara mateix falten doncs, uns 5 minuts per acabar el programa. Dir-vos que mm, demà no hi haurà programa, perquè tenim una reunió molt important dins del que és la Fundació Trini Jova. Però sí que serem dilluns. O sigui, dilluns podeu comptar amb nosaltres ja que us oferirem tota la informació del cap de setmana i més tenint en compte que aquest dissabte doncs, es realitza la inauguració de l'escola, de la biblioteca de la Trinitat Vella Josep Barbero. I ara doncs, aprofitem aquests minuts que ens falten per acabar el nostre programa d'avui per recomanar-vos d'altres actes, com per exemple aquest cabaret de poesia eròtica que hem anat comentant amb vosaltres cada dijous i que avui precisament doncs arriba a l'últim dia cada, doncs això ho podeu gaudir al Sant Andreu Teatre Al Saat, el programa programa avui com cada dia, el Jari de les malícies de la companyia Teatre de Detall un recull de poesia eròtica amb textos que van des de la de mitjana fins al segle XIX a partir d'un llibre de Miquel Desclot es duu que duu el mateix títol la companyia Teatre al Detall presenta doncs, aquesta obra, que és un cabaret que recull textos d'autors coneguts, cançons de bordell o de taverna anònimes i que abarquen aquest període fins, fins segle XIX, o sigui que tenim des de Goze fins a Fontaine o John Don, que serien algun autors que, que, que comprenen aquest peculiar recull de poesia eròtica occidental. Doncs això ho podreu trobar al Sant Andreu Teatre i dir-vos que avui és l'últim dia per poder gaudir d'aquest jardí de les malícies. També recordar-vos, tal com us hem dit abans, que hi ha l'exposició en Anels Violetes a càrrec del grup de pintors de Sant Andreu a Can Fabra, que en podeu gaudir doncs, avui i demà de 10 del matí a 9 de la nit. Recordeu que demà és l'últim dia a la sala d'exposicions de Can Fabra i l'entrada és totalment lliure. Més coses a comentar-vos, doncs, per exemple, el fet que continua aquest directori d'autores i autors locals que podeu trobar a les biblioteques de Sant Andreu.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 en motiu del Dia Europeu de les Víctimes de, del Terrorisme. Doncs l'Associació la Catalana de, de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, la ACBOT, organitza per aquest diumenge a les 7 de la tarda el tradicional homenatge a totes les víctimes del terrorisme en el Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme. L'acte es realitzarà davant del monument dedicat a les víctimes a Sant Andreu, Avinguda Meridiana, Cantonada, Fabra i Puig i Rio de Janeiro hores per comentar-vos, doncs que hi ha l'exposició de novel·les romàntica a la Biblioteca Garcilaso que s'acaba precisament aquest diumenge. La novel·la romàntica coneguda popularment com a novel·la rosa és una història d'amor impossible amb final feliç. L'exposició tracta d'aquest gènere literari considerat literatura de quiosc fins fa una dècada que no ha gaudit mai de bona fama, però sí de milions de lectors i lectores. Fins a l'11 de març, eh, podrà gaudir d'aquesta exposició, la mostra ens fa un repàs de quins són els seus antecedents, funció i autors que van conformar el gènere. En els seus inicis els seus continguts, la situació editorial a Catalunya i a Espanya i, per últim, la situació actual del xiclit i els seus subgèneres. També s'inclou una guia d'autores i un aplec bibliogràfic. Molt bé, doncs acabem ja el nostre programa. Podem fer alguns apunts, com per exemple el fet que Jordi Cortés torna a pujar els escenaris amb In Heaven, això ho podeu gaudir aquests dies, els entendreu teatre, també els entendreu teatre aquesta representació de sopa de pedres de la companyia Teatre Nu, que es realitzarà aquest cap de setmana. També comentar-vos que la nau Ivanov va realitzar Pirouet en remenor de la companyia Mu Capdans, eh, que podeu continuar gaudint de la nova exposició de fotografia que es realitza a la nau Ivanov amb el nom de Prisma Sociològic, i que aquests dies doncs, també podeu gaudir totalment de franc del buit de concurs de fotogràfic GAC LGTB al centre cívic de Sant Andreu, al carrer gran número 111. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que marxem, donant les gràcies a la Cristina Paniello per haver vingut avui al nostre programa, també a la Raquel Ballesteros, moltes gràcies, i al Ricardo Román que ha estat a la part tècnica. Nosaltres ho deixem aquí, demà no ens retrobem, ens retrobem dilluns. Que passeu una molt bona tarda.